Я зізнатися мушу, що прошу в Бога грошей в кишеню і світла в душу, але ж Бог знає, що так не буває».